4. Враховуючи письмове завдання, академічний тест тривав 4 години, але на середині організатори милостиво влаштували перерву. Люк сидів на лаві у школьному коридорі, наминав бутерброди, що йому спакувала мама, і шкодував, що немає при собі книжки. Він приніс на іспит голий ланч. Naked Lunch, 1959, скандальний на свій час роман американського письменника Вільяма Берроуза та один з наглядачів її конфіскував, разом із телефоном, і не лише Люка, а й інших учнів, сказавши, що поверне потім. До того ж, чоловік нашвидку прогортав книжку, шукав чи то непристойні ілюстрації, чи то шпаргалки. Уже поїдаючи печиво с некі Малс, Люк збагнув, що навколо нього згуртувались кілька учнів, які також складали іспит. Великі хлопці і дівчата, що навчалися в старших класах. «Малий», – спитав один з них, – «що ти тут в біса робиш?» Складаю тест, відповів Люк. Як і ви? Учні поміркували. Тоді одна дівчина спитала. Ти геній? Як у кіно? Ні, усміхнувся Люк. Але я таки ночував у Holiday Дей Ін Експрес. Жарт, який виник після прес-конференції Дональда Трампа в маленькому місті штату Індіана, коли той зізнався, що ночував не в якомусь люксовому п'ятизірковому готелі, а в звичайному Holiday Дей Ін Експрес. Після цього фраза неодноразово звучала у багатьох сіткомах і комедійних сценах у контексті «Я не дуже кваліфікований, я на цьому не знаюся, але ж ночував у голідаїн експрес». Усі засміялися, і це було добре. Один із хлопців виставив долоню, і Люк дав йому п'ять. «Куди ти вступаєш? До якого університету?» «До МТА, якщо пройду», – відповів Люк. Тут він злукавив. Бо йому вже гарантували попередній вступ до обох вищих шкіл, що він собі обрав за умови, якщо сьогодні він впорається з тестом. А з цим проблем не буде. Поки що тестові завдання були легкі, мов літній вітерець. Що Люка насправді лякало, так це діти, які зібралися навколо. Восени він уже сидітиме в класі з такими самими, набагато дорослішими і майже вдвічі вищими на зріст. Ясна річ, що вони всі на нього витріщатимуться. Люк це обговорював з містером Грієром. Казав, що вони дивитимуться на нього, як на шибздика. «Головне, як почуваєшся ти сам», – відповів містер Грієр. «Намагайся про це не забувати. Якщо тобі знадобиться порада, чи просто з'явиться потреба обговорити з кимось свої відчуття, то не зволюкай, і ти завжди можеш мені написати». Ще одна дівчина, гарненька, руда, спитала, чи розв'язав він задачу про готель, що була в розділі математики. «Там, де про Аарона?» – уточнив Люк. «Так, певно, що розв'язав». І який варіант був правильним, пам'ятаєш? Задача полягала в тому, щоб з'ясувати, скільки якийсь дядько на ім'я Аарон має заплатити за кімнату в мотелі з ікс ночей, якщо тариф становить 99,95 за добу, плюс податок в розмірі 8%, плюс додатковий разовий внесок у 5 баксів. Звісно, Люк пам'ятав цю задачу, бо вона була з невеликою каверзою. У відповіді стояла не цифра, а рівняння. «Варіант Б. Дивися». Він дістав ручку і став писати на своїй паперовій торбочці від ланчу. 108 99 95 плюс 5». «Ти впевнений?» – перепитала дівчина. «Бо я вибрала А». Вона нахилилася, взяла в Люка торбочку. Він відчув легкий запах парфумів. «Бузок дивовижний». І написала. «99,95 плюс 0,8Х плюс 5. Чудове рівняння, сказав люк. Але саме таким чином люди, що розробляють тести, хочуть узути тебе з Він постукав пальцем по рівнянню. Твоє відображає тільки одну ночівлю, ще й не враховує податок за кімнату. Дівчина простогнала. Нічого страшного, мовив люк. З іншими ти певно впоралася. «А може це ти не правий, а вона права?» – сказав один із хлопців. «Той, який дав Люку п'ять». Дівчина похитала головою. «Малий правий! Я забула врахувати блядський податок! Дурепа!» Люк дивився, як вона пухнюпившись іде геть. Один із хлопців пішов за нею обійняв за талію. Люк йому заздрив. Другий хлопець, довгало в дизайнерських окулярах, присів поруч із Люком. «Дивно воно, мабуть», – сказав він. «Бути тобою, я маю на увазі». Люк замислився. Інколи, відповів він. Але загалом, ну, життя як життя. За дверей визирнув наглядач і заколихав дзвоником. Ходімо, діти! З полегшенням Люк підвівся і кинув торбочку з-під ланчу в смітник, що стояв біля дверей до спортивної зали. Він востаннє глянув на гарненьку родоволосу дівчину і коли заходив до аудиторії, смітник сунувся на три дюйми ліворуч. П'ять. Друга половина іспиту була такою ж легкою, як і перша. І Люк вирішив, що за це він теж непогано впорався. Принаймні, не розтікався мислію по древу. Уже виходячи зі школи, він знову побачив Туру руду гарнюню. Вона сиділа на лавці самотою і плакала. Люк загадався, чи сильно накосячила вона в тесті. І якщо так, то наскільки все погано? Не потрапить в обраний універ чи взагалі в жоден? Він загадався, як воно. Мати такий мозок, що не знає відповідей на всі питання. Загадався, чи не варто йому підійти до дівчини і спробувати її втішити. Загадався, чи сприйме вона таку спробу від хлопця, що по суті був іще малолітньою козюлькою. Певно, скаже йому прикинутися віником і вимітатися. А ще Люк зачудувався з того, як посунувся смітник. Воно було якось моторошно. Тут йому спало на думку, наче откровення сяйнуло, що все життя – це по факту один великий академічний тест. Тільки замість чотирьох чи п'яти варіантів відповіді, тобі дають кілька десят. Включно з лайном, на кшталт рано чи пізно, або може так, може ні. Мама махала йому рукою. Люк махнув у відповідь і побіг до автівки. Коли він усівся і пристібнувся, Айлін спитала, як він на його думку впорався. «На відмінно», – відповів Люк. Він променисто усміхнувся до мами, але з голови йому не йшла та руда дівчина. Погано, що вона плакала, однак якимсь чином гірше було те, що вона похнюпилася, коли він зазначив її помилку, мов квіточка зів'яла. Він наказував собі не думати про це, та ясно річ не міг. «Спробуйте не думати про полярного ведмедя», – сказав якось Федір Достоєвський, – «і побачите, як ця тварина щосекундно спливатиме у вас в голові». «Мамо!» «Що? Як гадаєш, пам'ять – це дар чи прокляття?» Айлін навіть не замислилася над відповіддю, бо знає, що вона сама пам'ятала. «І те, і друге любий!» 6. Якось у червні о другій ночі, поки Тім Джеймісон патрулював собі головну вулицю Дюпрея, на алеї Диколіса, що в передмісті на півночі Мінеаполіса завернув чорний універсал. Деколиз дивна назва для вулиці, тож Люк і його друг Рольф перейменували її на Олею Диколиза. Почасти тому, що так назва стала ще дивнішою, а почасти тому, що їм обом уже кортіло лизатися з дівчатами, причому дико. В універсалі сиділи чоловік і дві жінки. Його звали Денні, їх Мішель і Робін. Денні був за кермом. Десь посередині цієї звилистої тихої вулички він погасив фари, беззвучно підкотив до узбіччя і заглушив двигун. «А ви певні, що цей не ТП? Бо фольгову шапочку я із собою не брав». «Ха-ха!» – без жодної інтонації вимовила Робін. Вона сиділа позаду. «Звичайний ТК!» – відповіла Мішель. «Нема причин накладати в штанці. Давайте вже до справи братися». Денні відчинив бардачок між двома передніми сидіннями і дістав звідти мобільник, що скидався на біженця з 90-х. Масивний прямокутний корпус і коротка товстенька антена. Денні передав телефон Мішель. Поки жінка натискала кнопки, він відчинив у бардачку фальшиве дно і дістав рукавички з тонкого латексу, два глоки 37-х і аерозольний балончик, який, якщо вірити етикетці, містив освіжувач повітря «Глейд». Один із пістолетів він передав на заднє сидіння Робін. Другий лишив собі. Аерозольний болончик віддав Мішель. «За роботу, велика трійця! За роботу!» З протягом примовляв Денні, натягаючи рукавички. «Рубін! Рубін! Суперзагін! Не вимахуйся! Не школяр уже!» Сказала Мішель. А тоді загорила в телефон, який притискала до вуха плечем, щоб і собі рукавички натягнути. «Саймонс, прийом!» «Прийом!» – відповів Саймонс. «Це Рубінові! Ми на місці! Вирубай систему!» Вона чекала, прислухаючись до Джеррі Саймонса на іншому кінці дроту. У будинку Елісів, де спали Люк і його батьки, згасли встановлені в передпокої та на кухні панелі сигналізації «Деволт». Мішель отримала відмах і підняла великі пальці, передаючи сигнал колегам. «Окей, усе готово!» Рубін перекинула через плече екстремальну валізку, яка скидалася на звичайну жіночу сумочку середнього розміру. Поки вони вибиралися з універсала з номерами дорожнього патрулю штату Міннесота, у салоні не засвітилося. Група тісним рядком промайнула між оселею Елісів і сусіднім будинком Дестинів, де спав Рольф і, певно, бачив у вісні дикі лизання. І зайшла на кухню з Робін на чолі, бо в неї були ключі. Вони зупинилися біля плити. З екстреної валізки Робін дістала два компактні глушники і три пари легких спецокулярів на еластичних лямках. Під окулярів вони стали схожі на комах, зате на темній кухні було видно, як удень. день. Дені і Робін прикрутили глушники. Мішель повела загін через вітальню до передпокою, а потім на сходи. Вони повільно, проте досить упевнено пересувалися коридором на другому поверсі. Кроки заглушала килимова доріжка. Дені і Робін зупинилися перед першими зачиненими дверима. Мішель пройшла до других. Вона озирнулась на колег, засунула під пахово аерозольний балончик і підняла обидві руки з розчепіреними пальцями. «Дайте мені 10 секунд!» Робін кивнула і виструмила вгору великі пальці. Мішель відчинила двері і зайшла до спальні люка. Завіси на дверях тихо рипнули. Силует у ліжку з-під ковдри стерчала тільки копичка волосся. Трохи поворушився, потім знову завмер. У другій ночі цей малий мав би спати мертвим сном, перебувати в його найглибшій фазі. Але де там? Може малі генії сплять не так, як звичайні діти? Хто знає? Може хтось і знає, тільки не Мішелі Робертсон? На стіні висіли два плакати, їх можна було чітко роздивитися крізь окуляри денного бачення. На одному скейтбордист застиг у стрибку, коліна зігнуті, руки випростані, зап'ястки зведені над головою. На другому – Рамонс. Панк-група, яку Мішель слухала ще в середній школі. Вона подумала, що всі учасники гурту вже померли, подалися до Великого Небесного Рокевей. Жінка рушила в глиб кімнати, подумки справляючи відлік. 4 5 На рахунок 6 вона стукнулася стигном у письмовий стіл. На ньому стояв якийсь приз, він перекинувся. Стук був негучним, але малий перекотився на спину і розплющив очі. Мамо? Егеш. Відповіла Мішель. Як тільки схочеш. Вона помітила, як в очі хлопця закрадається тривога. Як він розтулив рота, щоб іще щось сказати. Мішель затомувала подих і розпорскала аерозоль у двох дюймах від обличчя хлопчика. Той моментально знепритомнів. Як завжди. І коли діти прокидалися за 6 чи 8 годин по тому, то жодного похмілля не відчували. Хімія полегшує нам життя. Так подумала Мішель, рахуючи далі. Сім... 8, 9. На рахунок 10 Денні і Робін увійшли в кімнату Герба і Елін. І одразу побачили – є проблема. Жінки в ліжку не було. Двері у ванну кімнату стояли прочинені, на підлозі стелилася трапеція світла. Надто яскраво як для спецокулярів. Денні і Робін зняли їх і випустили з рук. Підлога тут була з лакованого паркету і в тихій кімнаті ясно пролунав подвійний стукіт. Ербе? почувся тихий голос із ванної. «Ти що, склянку із водою перекинув? Робін наблизилася до ліжка, дістала глок, що висів у неї за спиною на поясі слаксів. Денні рушив до дверей у ванну кімнату, навіть не намагаючись стишити кроки. Для цього вже було запізно. Він зупинився, притис до щоки пістолет. На подушці, де спала жінка, досі виднілася вм'ятина від голови. Робін затулила нею обличчя чоловіка і зробила постріл. Глок видав глухий звук, схожий на кашель, негучніший, і лишив на подушці маленьку коричневу пляму від сажі, що вирвалася з бокових отворів глушника. Айлін вийшла з ванної, вигляд у неї був занепокоєний. Гербе, з тобою все га... Вона помітила Денні. Він схопив її за горло, приставив до скроні глок і натиснув на гачок. <звук> Почувся ще один глухий кашель. Айлін сповзла на підлогу. Тим часом ноги герба Елісона безцільно хвицались. Ковдра, що нею вкривалися покійні чоловіки-дружина, здіймалася і напиналася. Робін ще двічі вистрілила в подушку, і другий постріл уже скидався не на кашель, а на гавк. Третій був іще гучніший. Денні прийняв подушку. «Ти що, хрещеного батька передивилася? Господи, Робін, у нього пів нема. І що їм тепер у похоронному бюро робити?» Я зі своїм завданням упоралася. Ось що важливо. Правда полягала в тому, що Робін не любила дивитися на тих, у кого стріляла, на те, як у їхніх очах згасає світло. Дівчинко, тобі треба мужності набратися. Третій вийшов гучний, годі. Вони підібрали окуляри і пішли у кімнату малого. не взяв люка на руки. Тут проблем не виникло, бо хлопець важив не більш ніж 90 фунтів. І вихнув під боріддям, щоб жінки рушили вперед. З будинку вони вийшли так само, як і зайшли – через кухню. У найближчому домі не горіло ані вогника. Навіть третій постріл не був аж настільки гучним. А з супровідних звуків чули стільки цвіркуни і виття сирен десь у далині. Може аж у Сент-Полі. Мішель перша промайнула між будинків, оглянула вулицю і подала знак решті, що шлях вільний. Саме цей момент Денні Вільямс ненавидів найбільше. Якщо якийсь безсонний хлоп визирне у вікно і побачить трьох людей, що йдуть з сусідським моріжком у другій ночі, то це буде підозріло. А якщо один з цих трьох ще й нестиме очевидячке тіло, то це вже буде вкрай підозріло. Проте Алея Диколіса, названа так на честь якогось мертвого товстосума з міст близнюків, міцно спала. «Міста близнюки». Назва спільної митрополії Мінаполіса і Сент-Пола. Робін прочинила задні двері універсала, сіла і простягла руки до Денні. Той передав їй хлопчика, і Робін затягла його всередину, притиснувши до себе. Голова люка тиліпалося в неї на плечі. Жінка стала намацувати пасок безпеки. «Фу, у нього слина тече», – сказала вона. «Ага, з непритомними таке буває». Відповіла Мішель і зачинила задні двері. Тоді вмостилася на пасажирському сидінні, а Денні зайняв своє місце за кермом. Поки Мішель складала пістолети і аерозоль, Денні повільно їхав геть від будинку Елісів. На першому перехресті він увімкнув фари. Телефонуй, сказав Денні. Мішель набрала той самий номер. Це Рубінові. Пакунок у нас, Джеррі. РЧП в аеропорт 25 хвилин. Запускай систему. РЧП. Розрахунковий час прибуття. У будинку Елісів увімкнулася система сигналізації. Коли поліція приїде, там знайдуть два трупи і одного зниклого, причому малий, за логікою, стане головним підозрюваним, як не є, а хлопець страшенно розумний, а такі розумники часто мають нездорову психіку, правда ж? Трохи нестабільні, так? Попитають у малого, як знайдуть, а знайти його справа часу. Діти тікають, навіть такі найрозумніші не можуть ховатися вічно. І це їх ховатиметься недовго.